Tizedik fejezet Talán Byron Ferrel űrhajós kiképzése a Földön meglehetősen elméleti jellegű volt űrmérnöki tudományjal többféle szempontból is megismerkedett az egyetemen, és ez, noha a hiperatommotorok elméletével is eltöltött egy fél szemesztert, nem sokat ért, midőn sor került a valóságos űrhajókkal való gyakorlati oktatásra. A legjobb, legügyesebb pilóták az űrben tanulták a mesterségüket, nem a tantermekben. Inkább a szerencsén, mint a szándékon múlt tehát, hogy baleset nélkül sikerült felszállnia. A könyőrtelen, sokkal fürgében engedelmeskedett az utasításainak, mint várta. Több hajót is vezetett már a földön, ki az űrbe, majd vissza a földre, de azok öregek voltak és lassúak. Kifejezetten a diákok számára tartották fenn őket. Szeliden, fáradtan és nagy-nagy erőfeszítéssel szálltak föl, hogy azután lassan, csiga vonalban emelkedjenek ki a légkörön át az űrbe. A könyörtelen ezzel szemben könnyedén lőtte ki magát, és úgy át az égrétegeken, hogy Byron hátrafelé kiesett a székből, s kis hián kificamította a vállát. Artemisia és Gilbrett, akik a tapasztalatlanok óvatosságával beszívjazták magukat, csak horzsolásokat szenvedtek a párnázott hevedertől. A falhoz préselődve fekvő fogoly erősen rángatta a kötelékeit, s közben folytában átkozódott. Byron remegve állt a lábára, egy rugással borongó némaságára intette a tirant, majd a fali korlát mentén a gyorsulás miatt két kézzel kapaszkodva elindult vissza a székéhez. Az energia előrelökő hullámai rászkodtatták a hajót, s elviselhető mértékűvé csökkentették a nevekvel sebességet. Addigra már a Ródia felső légrétegeiben jártak. Az égbolt színe mélykék volt, s a hajótest úgy felforrósodott a levegő surlódásától, hogy még odabent is érezni lehetett a meleget. De még órákba telt, mire Byron a ródia körüli pályára tudta állítani a hajót. Nem sikerült azonnal kiszámolnia a bolygó gravitációja legyőzéséhez szükséges sebességet, ezért találgatásokra kellett hagyatkoznia. Azt szerint váltogatta a sebességet, hogy előre vagy hátra löködik-e ki egy-egy energiakifúvás, és közben figyelnie kellett a tömegmérő állását, amely a gravitációs térerősség mérésével jelezte távolságokat a bolygó felszínétől. Szerencsére a műszert már hitelesítették a ródia tömegére és sugarára. Számottevő tapasztalat híján Byron nem tudta volna elvégezni a kalibrálást. A tömegmérő végül határozottan megállt egy értéken, és két órán keresztül nem is mutatott lényeges elmozdulást. Byron ekkor pihenőt engedélyezett magának, s a többiek is kikászálódtak a szíjaikból. – Nincs valami finom keze, gazda. – Repülünk, Lédi. Ha ön jobban csinálja, boldogan átadom, de csak miután én kiszálltam. – Nyugalom, nyugalom. A hajó túl szűk ahhoz, hogy ilyen ingerlékenyek legyünk, és ráadásul, mivel kénytelenek leszünk elviselni ennek az ugráló börtöncellának a kényelmetlen családiasságát, azt javaslom, hagyjuk ezt a sok gazdázást meg lédizést, mert ezek elviselhetetlenül elidegénítik a társalgásunkat. Én Jill Brett vagyok, te Byron vagy, ő pedig Artemisia. Javaslom, ragaszkodjunk ezekhez a megszólításokhoz, vagy amilyen változatot használni akarunk. Ami pedig a hajó vezetését illeti, miért nem vesszük igénybe tirán barátunk segítségét? A tirán arca felragyogott, de Báron azt mondta, hm, nem, nem bízhatunk meg benne, és különben is javulni fog a vezetési technikám, ahogy kitanulom a hajó fortíjait. Még nem törtem össze senkit, igaz? Az első rándulás következtében fájta a és mint mindig a fájdalom most is veszekedésre ingerelte. Jól van, de akkor mit csináljunk vele? Nem szívesen ölném meg hidegvérrel, és ez nem is segítene rajtunk. A tiránok ettől csak még izgatóbbak lennének. Az uralkodó faj egy képviselőjét megölni valóban megbocsáthatatlan bűn lenne. De mit tehetünk még? – Kitesszük a hajóból. – Helyes. – Hol? – A ródián. Hogyan? – Ez az egyetlen hely, ahol nem fognak keresni bennünket, de ettől eltekintve is hamarosan le kell szállnunk. – Miért? – Nézd, ez a királyi megbízott hajója, amelyel a bolygó felszínen szokott utazgatni. Nincs berendezkedve űrutazásokra. Mielőtt bárhová elmennénk, mindent át kell vizsgálnunk, hogy legalább arról meggyőződjünk, van-e elég élelmünk és vizünk. Úgy van, helyes. Erre magam sem gondoltam. Nagyon bölcs gondolat, Byron. Byron elhárító mozdulatot tett, de jó leső melegség öntötte el. A lány először szólította a keresztnevén, Csak akarnia kell, és igazán kedves tud lenni. De jobban meg fogja üzenni rádion, hogy hol vagyunk. Nem hinném. Úgy képzelem, hogy a Ródián is vannak lakatlan területek. Nem kell egy nagyvárosi üzleti negyedébe vagy a tirán helyőrség kellős közepébe kitennünk. Egyébként sem biztos, hogy olyan buzgón fogja keresni a feletteseivel való kapcsolatot, mint gondolnátok. Mondja csak, közlegény, mi történik azzal a katonával, aki engedi, hogy ellopják tőle a kám megbízottjának magáncirkálóját? A fogoly nem válaszolt, de a szája elfehéredett és egy keskeny vonallá szűkült. Byron nem szeretett volna helyet cserélni a katonával. Szegényt persze nem lehetett kárhoztatni a történtekért. Nem volt rá oka, hogy baj hiszen mindössze udvariasan viselkedett a ródiai királyi család tagjaival. A tirán katonai szabályzat értelmében el kellett volna utasítania őket, amikor a parancsnok engedélye nélkül akartak fölmenni a fedélzetre. Ha maga az igazgatókért volna engedét, azt is meg kellett volna tagadnia. De úgy körülvették, hogy mire ráeszmélt, hogy jobb lett volna, ha ragaszkodik a katonai szabályzathoz, és készelétbe helyezte a fegyverét, már késő volt. A mellének akkor már egy ideg korbácsot szegeztek, de még akkor is ellenállt. Csak a mellétért korbácsüté tudta megállítani. És íme most majd szembe kell néznie a hadbírósággal és az ítélettel. Ez senki előtt nem volt kétséges, legkevésbé a katona előtt. Két nap múlva Southwark város külterületén értek földet. Szándékosan választották ezt a helyet, mert messze esett a ródiai lakosság főközpontjaitól. A tirán katonát beszíjazták egy replúziós egységbe, és az lebegve szállt lefelé vagy ötven mérföldre a legközelebbi nagyobb bacska várostól. Egy kihalt partszakaszon szálltak le, néhány lángás kíséretében, és Byron, mivel neki kellett a legkevésbé tartania tőle, hogy felismerik, megvásárolta a legszükségesebb holmikat. Gilbreth csak úgy találomra hozott magával némi ródiai pénzt, ennek a nagy része elment arra a kis kétkerekű járműre, meg egy pótkocsira, amelyeken apránként el tudta hozni a dolgokat. Így aztán nem sok mindenre futotta. Többre is hutotta volna, ha nem költ el annyit arra a tirankására. Nem tehettem mást. Magának lehet, hogy tirankása, de ezzel a szintetikus élelmiszerrel jobban járunk, mint bármi mással, amit még vehettem volna. Nagyon bosszantotta a dolog. Nem elég, hogy rakodó munkást játszik, mindent idehoz a városból, és aztán még be is rakodja a hajóba, de vállalja a kockázatot is, hogy bevásároljon a város tirannok vezette élelmiszerüzleteinek egyikében. Elismerés illetné írte. És amúgy sem volt más választásuk. A légi légierő egy egész technológiát dolgozott ki azon az alapon, hogy kisméretű hajókat használtak. Ők nem engedhették meg maguknak a más flottánál bevezetett óriási rakodótereket, alaposan megtöltve, egészben hagyott állatok széprendben felakasztott, kizsigereltetemével. A tiránoknak olyan széles körben használható élelmiszer sűrítményt kellett készíteniük, amely tartalmazza a szükséges kalória és hatóanyag mennyiséget. Ez elfért a természetes állati élelem térigényének egy húszad részén, és mint a kötegelt téglákat lehetett feltornyozni őket az alacsony hőmérsékletű raktárhelyiségekben. Hát, az íze rémes! – Hát, majd megszokja! Utánozta a lánya fogó hangját Byron, ettől Artemisia elvörösödött, és haragosan elfordult. Byron tudta, hogy a másikat valójában a helyszűke zavarja, s mindaz, ami ezzel a szűkösséggel együtt jár. Nem csak arról volt szó, hogy egyhangú lesz a táplálkozásuk, mert ilyen formán több kalóriát lehet kis helyen felhalmozni. Többek között arról is szó volt, hogy nem aludhattak külön hálószobában. A géptermek és az irányító helyiség a hajó nagy részét elfoglalták. Végtére is, gondolta Byron, nem luxusjakton, hanem hadihajón vannak. Aztán volt még egy raktár, valamint egy kis kabin, amelyekben két oldalt három-három pricset helyeztek el. A mosdófülke közvetlenül a kabin előtt volt. Bizony zsúfoltság volt ez a javából. Itt senki sem vonulhatott félre, s ez azt jelentette, hogy artemisia tudomásul kellett vennie, ezen a hajón nincsenek női ruhák, tükrök, mosóalkalmatosságok. Nos, igen, alkalmazkodnia kellett volna a helyzethez. Byron úgy érezte, ő már épp eleget tett a lányért, hát miért nem tud egy kicsit örülni néha napján egy kicsit mosolyogni. Szép mosolya volt, és egyébként sem nézett ki csúnyán, de a természete, a természete? Na de miért vesztegeti az idejét azzal, hogy róla gondolkodik? A víz okozta a legtöbb gondot. A sivatagos tirán bolygón, nagy becsben tartották a vizet. Az emberek ismerték az értékét, ezért mosdási célból nem tartottak vizet a hajókon. A katonák akkor mosakodtak, és mosták ki személyes holmiaikat, amikor megérkeztek egy bolygóra. Útközben az a kis piszok, izzadság nem zavarta őket. A hosszabb utakon meg még inni is alig volt mit, hiszen a vizet sem sűríteni, sem szárítani nem lehetett, tömlőkben szállították, és a gondot még csak növelte, hogy az étel sűrítmények víztartalma is egészen alacsony volt. Voltak ugyan lepárló készülékek, melyekkel újra hasznosíthatóvá lehetett tenni a szervezet által egyszer már felhasznált vizet, de amikor Byron rájött, hogy mi célt szolgálnak, szabályosan rosszul lett, és attól kezdve úgy intézte, hogy a végtermékekből a víz visszanyerésének szándéka nélkül megszabaduljanak. Vegyéleg ugyan teljesen észszerű eljárás volt, de hiába, az embernek bele kellett nevelődnie az e dolgokba. A második felszállás jóformán zökkenőmentes volt, és Byron utána ráérősen elbabrálhatott az irányító berendezésekkel. A vezérlőpult csak halványan emlékeztetett a hajdani földi hajókéra. Ezt itt ijesztően lekicsinítették és összezsúfolták. Míg Byron kibogozza melyik kapcsoló mire való, s mi a célja egy-egy tárcsának, ekközben egy papírra ki is írta a részletes utasításokat, majd a papírt kiragasztotta a pult megfelelő helyére. Ekkor Jirbrett lépett be a pilóta fölkébe. Byron a válla fölött hátranézett. Artemisia ugye a kabinban van? – Sehol máshol nincs hely, ahol megmaradhatna a hajóban. Ha látod, mondd meg neki, hogy magamnak itt készítek majd hálóhelyet a pilóta fülkében. Azt tanácsolom, te is tedd ugyanezt, és engedjük át neki a kabint. Amilyen gyerekes ez a lány? Neked is megvannak a magad nehéz pillanatai, Byron. Ne felejtsd el, hogy ő milyen élethez volt hozzászokva. Jó, nem felejtem el. És akkor mi van? Mit gondolsz, én milyen élethez vagyok szokva? Képzeld, nem valamelyik aszteroida övezett színbányájában születtem, hanem a nefleosz legnagyobb gazdaságában. De az ember, ha már belekerül egy helyzetbe, igyekezzen a legjobbat kihozni belőle. A fenébe is nem nyújthatom meg a hajó törzét. Vízből és élelemből csak ennyit tudok tartalékolni, és arról nem tehetek, hogy itt még egy zuhanyzó sincs. Ő meg úgy támad nekem, mintha magam építettem volna ezt a hajót. Megkönnyebbült, hogy így kiabálhatott zsíbrettel. Megkönnyebbült, hogy egyáltalán kibabrálhatott valakivel. Ekkor azonban újra nyílt az ajtó, és Artemízia áltott. Én, ha az ön helyében volnék, tartózkodnék a kiabálástól, Fárel úr. Minden szavát hallani az egész hajón. Engem ez nem zavar. És ha a hajó feszélyezi önt, csak jusson eszébe, hogy ha az apja nem próbált volna engem megölni, magát pedig férjhez adni, most egyikünk sem volna itt. Ne beszéljen az apámról! Kérem, megbeszéljük végre, mi legyen az úti célunk? Mert az már teljesen nyilvánvaló, hogy minél hamarabb eljutunk valahová, és kiszállhatunk a hajóból, annál kényelmesebb lesz az életünk. Egyet értek, Jill. Az a fő, hogy jussunk el valahova, ahol nem hallom a kerepelését. Nők az űrhajom. <gül> Na nice. hisz! Artemisia nem vett tudomást róla. Kizárólag Gilberthez intézte a szavait. Miért nem lépünk ki egészen ebből a csillagködből? Az önök nevében nem nyilatkozhatom, de nekem vissza kell mennem a tanyámra, ahol van egy kis elszámolnivalom az apám gyilkosaival. Én a királyságokban maradok. Nem úgy gondoltam, hogy menjünk el örökre, csak amíg a hajza első, legkeményebb szakasza lezárul. Egyébként sem értem, mit hozakodik elő most a tanyájával. Oda úgy sem mehet vissza, ha csak darabokra nem esik a tilánbilodalom. Nem értem, miért csinálja ezt. Ne törődjön vele, hogy én mit csinálok, az az én dolgom. Javasolhatok valamit? kérdezte szeliden Gilbrett. Megvártam amit csend lett, aztán folytatta. Mi lenne, ha én mondanám, meg hova menjük? És mit tegyünk azért, hogy sietessük a birodalom darabokra esését, ahogy Árta mondta? No csak, hogy tudnád egyet javasolni? Néha roppant szórakoztató, hogy viselkedsz, kedves fia. Nem bízol bennem? Úgy nézel rá, mintha azt gondolnád, hogy minden, amit én teszek, csak bolondság lehet. Én hoztalak ki a palotából. Tudom, minden idegszállammal átfigyelek. Akkor figyelj. Több mint húsz éve várom az alkalmat, hogy megszökhessek tőlük. Ha közönséges polgár lettem volna, már rég megteszem, de születésem átkából kifolyólag mindig az emberek szeme előtt voltam. De lám, ha nem hírriádnak születek, nem kellett volna részt vennem a mostani tiránkán koronázásán. S ebben az esetben soha nem jövök rá arra a titokra, amely egy napon épp ezt a kánt fogja letaszítani a trónjáról. – Folytasd! – Természetesen Tirán hajón utaztunk a Ródiáról a Tiránra, majd visszafelé szintúgy. Egy ehhez hasonló, de ennél nagyobb hajón. Odafelé eseménytelen volt az utunk. A Tiránon való tartózkodásunknak megvoltak a maga mulatságos vonásai, de amúgy a jelenlegi szándékaink szempontjából maga az ott lét is eseménytelennek mondható. Visszaúton azonban belénk ütközött egy meteor. Micsoda? Nagyon jól tudom, milyen valószínűtlen egy eféle baleset az űrben. Különösen a csillagközi térben oly ritkán fordulnak elő meteorok, hogy gyakorlatilag jelentéktelen annak az esélye, hogy egy hajóval összeütközne valamelyikük. De mint tudjátok, megtörténhet és a mi esetünkben megtörtént. Természetesen minden becsapódó meteor, még ha gombos tűfelnyi is, mint az esetek többségében, belefúródik akár a legvastagabb páncézatú hajó törzsbe is. Tudom, azon múlik, hogy mekkora erővel csapódik be, ezt viszont a tömeg és a sebesség határozza meg. A sebesség pótolhatja azt, ami a tömegből hiányzik. Úgy mondta föl, mint egy iskolai leckét, és kapta magát, hogy lopva artemisia figyeli. A lány kényelmesen elhelyezkedve hallgatta gilbret és olyan közel volt hozzá, hogy akár meg is érinthette volna. Byron elnézte, milyen szép az arcéle, ahogy ott ül, még ha a haja kezd is kicsit összeragadni. Most nem volt rajta a kosztümkabát, és a blúza még most, 48 óra múltán is habfehéren tündökölt. A fiú nem értette, hogyan csinálja. Milyen csodálatos utazás lenne ez, ha a lány megtanulna viselkedni? Az volt vele a baja, hogy soha senki nem nevelte rendesen. Az apja biztosan nem. Túlságosan hozzászokott, hogy a maga feje után menjen. Ha közönséges embernek születik, nagyon szeretetre méltó teremtés volna. Már épp kellemesen átengedte magát a boldog álmodozásnak, amelyben ő irányította a lányt, aki annak rendje és módja szerint méltányolta őt, amikor Artemisia odafordította a fejét, és nyugodtan belenézett a szemébe. Byron elkapta a tekintetét, és minden ideg Gilbrethre összpontosított. Néhány mondatot elmulasztott. A leghalványabb sejtelmem sincs, miért lyukadt át a hajófalat. Többek között erre sem kaptunk már soha feleletet, de tény, hogy kijukadt. És a meteor bevágódott a hajóba. Kavics méretű volt, és míg áthatolt a törzsön, lelassult annyira, hogy a túloldalon már nem jutott ki. Ha eléri a másik falat is, akkor nem lett volna nagy baj, mert a falat átmenetileg egy pillanat alatt be lehetett volna foltozni. Ott pattogott át a vezérlőterembe, mert ahhoz, hogy meg tudjon állni, az eredeti, másodpercenkénti 100 mérföldes sebességénél százszor kellett ide-oda verődnie a helyiségben. Mindkét matróz cafatokra tépte, és én is csak azért menekültem meg, mert épp akkor a kabinban voltam. Hallottam a csendülést, ahogy a meteor behatolt a törzsbe, aztán ahogy odabent pattogott csengbe, bongva, és a két matróz iszonyatos kurtasi is. Amikor berohantam a vezérlőbe, már csak vért láttam mindenütt. Vért és húsz a A többire csak halványan emlékszem, pedig lidérces álmaimban még évekig újra meg újra átéltem az egészet. A kiszökő levegő fagyos hangja elvezetett a meteor ütötte lyukhoz. Rácsaptam egy fénykorongot, ami a légnyomás szépen oda is forrasztott. A padlón megtaláltam az ütött kopott égi kavicsot. Még meleg volt, de amikor egy villás ráütöttem, ketté tört. A törési felületet nyomban belette a dér, ott még az űr hőmérséklete uralkodott. Zsineget kötöttem mindkét holtest csuklójára, csak két zsineget egy vontató mágneshez kötöttem. Amikor kidobtam őket a légzsilipen, hallottam, amint a mágnes a hajófenékhez ütődik, és ebből tudtam, hogy a keményre fagyott testek immár követik a hajót mindenüvé, akárhova megy is. Tudtam, hogy amikor visszatérek a ródiára, szükségem lesz a meg tanúskodására, hogy a meteor ölte meg őket, nem én. De hogyan fogok visszatérni? Teljesen tanástalan voltam. Arra nem volt lehetőség, hogy én vezessem a hajót, és ott, a csillagközi tér mélységeiben semmi más nem mertem megpróbálni. Még azt sem tudtam, hogyan kell használni a szubételi kommunikációs rendszert, hogy sos esélyeket tudtam volna küldözgetni. Hagytam hát, hadd menjen a hajó a maga útján. – De ugye ezt nem csináltad valami jól? – kérdezte Byron. Azon töprengett vajon Gilbret, akár egyszerű romantikus képzelgésből, akár csak egy általa ismert komoly ok miatt, úgy, ahogy van, csak kitalálta-e ezt az egészet. És a hipertéren átvezető ugrások, azokat meg kellett csinálnod, különben most nem lennél itt? Egy tiránhajon, ha a műszerek rendesen be vannak állítva, tetszés szerinti számú ugrást lehet automatikusan megcsinálni. Byron elképedve bámult rá. – Bolondnak nézi őt ez az ember. – Kitaláltad az egészet? – Nem én. Ez is egyike azoknak az átkozott katonai találmányoknak, amelyekkel megnyerik a háborúikat. Nem a semmivel tudnak felülkerekedni ötven bolygórendszeren, amelyek népességben és erőforrásokban százszor erősebbek a tirannál. Egyenként cseleztek ki bennünket, továbbá nagyon ügyesen használták ki a köztünk lévő árulókat de ugyanakkor erős katonai ütőerő felett rendelkeznek. Köztudomású, hogy a taktikájuk felülmúlja a miénket, és ez részben az automatikus ugrással magyarázható. Ettől ugrásszerűen nőtt a hajóik mozgékonysága, ez pedig lehetővé tette, hogy sokkal aprólékosabb haditerveket tudjanak készíteni, mint mi. Technikai tudásuk a legféltettebb titkaik közé tartozik. Nem is tudtam róla, amik egy magamban csapdában nem mestem a vérszívón. A tirannoknak megvan az a bosszantó szokásuk, hogy hajóiknak a legundokabb nevet adják, bár ennek is lehet kellő lérektani hatása, és megfigyeltem, hogy mi történik. Végig néztem az ugrásokat, melyek úgy zajlottak le, hogy egyetlen késem érintette a vezérlő berendezést. Azt akarod mondani, hogy ugyanezt ez a hajó is meg tudja csinálni. Nem tudom, de nem lepne meg. Byron a vezérőpult felé indult. Még tucatjával voltak olyan kapcsolók, melyek hozzávetőleges szerepét sem tudta megállapítani. Na majd később. És hazavitt a hajó? Fordult ismét Gilbrethez. Nem, nem vitt haza. A vezérlőfülkében pattogó Meteor a műszerfalat sem kimélte meg. Az lett volna a csoda, ha nem így történik az zúzott össze, foglalatokat tört szét és horpasztott be. Nem lehetett megállapítani, mennyiben változott meg a kapcsolók korábbi állása, de meg kellett változniuk, mert a hajó nem vitt vissza a ródiára. A végén persze bekövetkezett a lassulás, és ebből rájöttem, hogy az utazásnak elméletileg vége van. Azt nem tudtam, hogy hol vagyok, de a képernyőről annyit láttam, hogy közel járok egy bolygóhoz. A vak szerencsém hogy a jármű teleszkópján át megpillantott korong egyre nőtt. Hajóm a bolygó felé tartott. Hó, nem egyenesen! Az túlságosan hiú remény lett volna. Ha csak úgy sodródom, a hajó egymillió mérföldre is elszágulthatott volna a bolygó mellett. Ám ebből a távolságból a közönséges éteri rágyót is tudtam használni. Ehhez még értettem is. Az elektronikával csak azután kezdtem foglalkozni, miután mindennek vége lett. Úgy döntöttem, soha többé nem akarok ilyen tehetetlen lenni. A tehetetlenség egyike azon dolgoknak, amelyekben nincs semmi szórakoztató. Szóval, használtad a rádiót. Úgy van. És akkor értem, jöttek. Kik? A bolygó emberei. Lakott bolygó volt. Lám a szerencse, szerencsés szül. – Melyik bolygó volt? – Nem tudom. – Úgy érted, meg se mondták neked? – Valadságos, nem? – Nem mondták meg, de a csillagköt királyságok területén voltunk. – Ezt meg honnan tudod? – Mert tudták, hogy a hajó, amelyen jöttem, tirán jármű. Első látásra felismerték, és kis hiány fel is robbantották. Aztán sikerült meggyőznöm őket, hogy egyedül én vagyok életben a fedélzeten. Byron széles tenyerével a térdét gyűrte, gyomöszölte. <köhem> Na, itt álljunk meg, és menjünk vissza egy kicsit. Ezt nem értem. Ha tudták, hogy ez egy tiranyármű, és fel akarták robbantani, nem ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy az a világ nem tartozott a csillagköt királyságok közé? Hogy bárhol lehetett, csak ott nem? Nem, a galaxisra nem. Bizony, hogy azok közé tartozott. És micsoda világ volt? Az egész birodalom területéről éltek ott emberek. Meg tudtam állapítani a kiejtésükből. és ők bizony nem féltek a tirannoktól. És az a világ egy egész arzenál volt. Az űrből persze nem lehetett látni, mert onnan nézve akár egy kimerült mezőgazdasági világnak is tűnhetett volna, csak hogy a bolygó élete a föld alatt zajlott. Ez a bolygó most is megvan valahol a királyságok területén, és el fogja pusztítani a tirannokat, ahogy elpusztította volna a hajót is, amelyben érkeztem, ha a legénysége még életben van. Byron érezte, hogy a szíve megdobban. Egy pillanatra hinni akart. Végtére is? Talán? Talán?